Я мовчки опустився на стілеці навпроти робочого стола. У вашому інвойсі вказано, продовжував митник, підносячи до хитро прищурень хочей, оригінал Туранського інвойсу, що вага першого контейнера становить 104,6 тонни, другого – 98,2 тонни. А ось і результати зважування. Чоловічок підсунув мені різнокольоровий бланк з водяними знаками і доброю дюжиною фіолетових печаток. Наші високоточні ваги показали 102,7 і 96,3 тонни відповідно. Це можна легко пояснити, намагаюся внести ясність. Річ у тім, що корабель з Перу пливе через Атлантику приблизно три тижні. За цей час Гуана всередині контейнерів дещо зсохлося і трохи утряслося. Ви ж самі бачите, яка зараз Пого... Мене не цікавить це, вважаємо, грубо обірвав мене Товстун. Звертайтеся до нашого постачальника, нехай присилає новий оригінал інвойсу. Ми не можемо оформляти вантаж, якого не все гаразд з документами. Але пане Гуано привезли аж із Перу. Пересилка документів займе чимало часу. Повторюю, мене це не стосується, пендючно форкнув Фіодор Михайлович. Я скрушно зітхнув пробобонівшись на зразок, хай буде по-вашому, і підвівся, готуючись залишити кабінет. Однак, попри зовнішнього пиху і демонстративну самовпевненість, Черевань почувався вельми сконфуженим. За довгі роки служби Фіодор Михайлович не раз траплялися контейнери в чиїх інвойсах значилася неправильна маса вантажу. Однак абсолютно завжди вага у таких документах була занижена. Це робилося з різною метою. Іноді, щоб сплатити менше мито, подеколи для того, щоб приховати той факт, що в контейнерах захований якийсь вантаж, який не значиться в інвойсі, Тощо. Цього разу все було інакше. Уперше перед Михайловичем опинився чувак, у якого він в осі стояла цифра більша, ніж та, яку показали терези при зважуванні, який при цьому холоднокровний затято наривався на неприємності, вперто не бажаючи давати хабара. Якоїсь миті митнику навіть стало страшно. То був перший раз, коли високоповажний пан Фьодор задумався над тим, що у контейнерах, можливо, і не банани, оскільки банани не можуть втрачати вагу під час транспортування. Отож мить голомози чи ривань, Відразу відігнав від себе цю думку, яка абсолютно безглузду і несусвітню. «Почекайте, уважаємий. Пождіть!» Стараючись приховати розгубленість, окликнув Товстун, коли я вже переступив поріг його кабінету. «Не варто так спішити з висновками. Ми можемо вирішити проблему з інвайсами, не виходячи з цієї кімнати. «Можемо, правда ж?» Силовно підморгнув чи надрав. Я мовчки повернувся і знову сів на стілець. Пан Фьодор просунувся ближче і позмовницьки почав. «Буду відвертим і прямим, як порвозні колі. Вартість вашого товару, згідно з інвойсом, 22 тисячі доларів. Цебто у найкращому випадку за розмитнення вам доведеться заплатити тисяч американських доларів. Чоловічок затнувся, переводячи подих, а потім одним махом випалив. «Ви можете заплатити мені 6 тисяч?» і вже завтра забирати контейнери. І я німував, спопиляючи поглядом співрозмовця, кадик стона кілька разів збуджено смикнувся. Добре, п'ять, 500, заявив Чинуша, неправильно потрактувавши мою мовчанку. П'ять з половиною тисяч баксів і ніяких проблем. А як же тарифний комітет? Обережно уточнив я. Забудьте про тарифний комітет. Троги роздратовано впіркнув митник. Це загальна сума зразу за все. Я ж говорю, у вас не буде ніяких проблем. Я знову затих, обміскуючи ситуацію, що його робити. Може, справді всучити сучити йому на лапу і не корчити з себе героя? Всі ж б лишаються у виграші, окрім держави, звісно. Слухайте, уважаємо, гречково затераторив Фіодор Михайлович, перейшовши на шепіт. Ви, звісно, можете самі вирішувати свої проблеми з кожною службою окремо, але повірте, дешевше вам це не стане. Платіть мені, беріть контейнери, ідуйте звідси, поки я не розізлився. Є в мене така риса, коли хтось тисне на мене, я починаю опиратися з подвійною силою навіть якщо така поведінка шкодить мені самому. Я подумав, крізь зуби процідав я і рішуче залишив кабінет. Вийшовши на вулицю, спинився, стояла неймовірно задуха. Гаряче повітря огорнуло мене миттєво, осідаючи на шкірі краплинками сконденсованої вологи. Гіркий запах перегрітого асфальту та теплого пилу затоплювався навкруги, викликаючи легку нудоту та ниючий головний біль. Ні людей, ні машин навкруги не було. Вицвіли небо на заході, затягували важкі чорні хмари, провіщаючи сильну грозу. Оббівши поглядом вантажний майданчик, я розшукав свої контейнери. Вагони стояли майже в центрі площадки поміж інших 40-футових боксів, що відрізнялися між собою тільки кольором та написами. Поволі в мозок закралася думка, що я поспішив відмовлятися від пропозиції нечесного брокера, адже якщо найближчим часом я не витягну гуано з митниці, Фермер скасує підписану зі мною угоду, і я залишуся ні з чим, звісно, якщо не рахувати двохсот тонн підсушеного перуанського лайна. Неначе, прочитавши на відстані мої думки,